Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 68. a férfi szívéhez egyébként rendkívül módon szexistenében elnevezett adását halljátok, De amiben vendégünk is van. Így van, és a korábbiakhoz képest ennek a címnek van is a relevanciája. Mindegyiknek volt, a számokhoz többnyire passzoltak volt már olyan, hogy... De most a témához is, és ugye külön témánk van, és külön vendégünk is. Igen, a vendégünk Cipó, akinek nem tudom, hogy elárulhatjuk a nevét. Úgyhogy... Igen, sziasztok, német Kriszta vagyok. Aki a Magánszám Podcastot csinálja, és aki egy... Akinek ez a, ez a heti adása annyira durván volt ilyen éjséggerjesztő, hogy, hogy ma is csak hajákról fogunk beszélni. Az elején mondom el, hogy aki szokta utána mondani, miután meghakadtad minket, hogy megint rohadtul éhes lett, az most egy zsemlével üljön be minimum. <gül> zsemlével, Ennél azért hatékonyabbak leszünk. Remény. De hogyha mondjuk libazíros zemle és van rajta szavanyú borka is. Majd legalább jövő a Kis De politikával. Hóvatosan, mert egyedül mi nem lehetünk közben. De hogy nem, kikapcsoljuk, elmegyünk, majd azt mondjuk, hogy megszakadt valami. Én ja, trükkösen telezabáltam magam, mielőtt elkezdtük fölvenni, úgyhogy azért van ez a fajta teltség a hangomban is. Tehet, Akkor van. ezt az enyémben is érezhetitek, mert én meg vidéken vagyok, és az anyósommal főzőt kéztünk délelőtt, úgyhogy az enyémben hmm. is van egy kis teltség. Jó van, szóval Ádámnak az volt itt az ötlete, hogy, hogy szakácskönyvekről. Aztán amellett, hogy, hogy konkrét szakanyagot olvastunk, mindenféle regényt is olvastunk, amiben az étkezés és az ivás bőven említve van. Ugye nem kezdjük az elején, valahol a, a kezdetek kezdetén? Igen, a, lehet, valóság, lehet, volt, volt a Biblia, de abban csak a kenyér, de. mint. Nem, nem mert egy Nem, abba volt a lencse is. Igen. De számos uh, gasztronómiában alkalmazható uh, szabályrendszert uh, megfogalmaztak abban. A koserkonyhák minden mai napig alkalmazzák. Például. Uh, de egyébként én más, más ilyen kandalóra, más ilyen gondoltam. korváti Lonkára. Oké, okay, oh. kezdjük vele. Akit nem tudom nektek milyen, uh, milyen visszajutok van hozzá, én azt mindig nagyon láttam, és ő per Lonka emlegette. Az belső, belsőséges családi barát. És a héten jártam egy antikváriumban átvenni egy tök más könyvet, és ott is szóba került ez a dolog. És ott is elmondta a néni, hogy a, az illanában nem is az a baj, hogy, hogy, hogy szétesik, hanem hogyha vesz egy másikat, abba át jegyzetelni, amit már átírt benne az évek során. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy az én alapszöveg akár honnan nézzük. Aha. Ezért a... csodálkoztam aztán, amikor kiderült, hogy őrkényhez meg mindenkihez is van közel ennek a dolognak. Aha. Mondjuk ez, ez igaz, én nálam, édesanyám használta a horvát ilónaféle szakácskönyvet, amelynek a fedlapja viszonylag hamar elhagyta a többi részt, illetve a többi lap is megpróbált eltávozni, és valóban vannak különböző jegyzetek is benne. És gondolom, hogy az ember ettől megszabadul, és más megveszek, úgy jár, mint a Harry Potter, a félvérherceg kis varáskönyvével, hogy most sokkal jobbakat azt azért mert valaki már kitapasztalta az utat. Nálunk egyébként cetlik voltak a könyvbe helyezve, úgyhogy... Kis zsírfoltos tésztás. Persze. Igen, igen, ilyen felejtős. Fel, Tudod, a zsírtól kicsit olyan átlátszó lesz a könyv. Igen, igen, igen. Itt ugye mi, mi látjuk a saját jegyzetünket, ezt most csak a nézőgyerekek hallják, hogy különböző szakáskönyveket itt bevágtunk, Igazából ezt az adást már régóta tervezzük, akkor kezdtük el, amikor Ádám is, meg én is lecsaptunk arra a cikkre, amit F. Nagy Angélával készült egy riport, és kiderült, hogy milyen uh, uh, font, uh, érdekes figura volt, és uh, hogyan vágott bele ebbe a főzésbe, és, és, és én bele se gondoltam, hogy az ő szakáskönyvei milyen fontosak nekem, nem tudom, hogy ti mennyire használtátok, használtatok tőle valamit. Itt van az a pont, ahol én bevallom, hogy én szinte sosem főztem szakácskönyvből, szóval nekem az internet, hamarabb, internet hamarabb volt meg, mint, mint a főzés iránti vágy, és akkor összetalálkoztak ez a két dolog, és azóta is az internetről főzök. Szóval így, így koremléknek meg, meg esetleg ilyen képeket lapozgatni szerintem manapság a szakácskönyvek, de... De Aha, hogyha mondjuk de... Van, itthon, van itthon narancs és csirke, meg valami körit akarok főzni, akkor az valami hatalmas tárháza. Itt a tudások, beírom a Google-be, hogy recept és narancs és csirke, és akkor kijön olyan, ami utána kommentelve van, meg fényképpel. Különösen ezek az amatőr receptgyűjtő szájtok jók, ahol nem csak ilyen könyvekből, meg mindenféle szakújságból kimásolt recept van, hanem ilyen amatőr dolgok. És azok az amatőr fotókkal hitelesebb, és azt jobban szeretem. Csak azok helyenként, igen, trógerem vannak megírva, nekem ez a bajom. Aha, igen, valamit egyszer sem főztem, és lövésem is hogy kell elkészíteni. Aha, viszont... akkor az a mondat, hogy nagyon egyszerű, <coughs> az egészet összeültjük robotgéppel, az nem segít. Viszont a e... legtöbb már. helyen ott vannak a kommentek, hogy ez nem úgy sikerült, meg én ezzel helyettesítettem. És olyan szinte bele se kezdek, ahol ilyen nulla komment van, mert az gyanús, hogy nem lett leteszterelve. De, De <Szente>... amúgy őszintén szóval, bocsánat, hogy beleszólok, csak hogy pont a, a Radvánszkinál meg a Polcelánnél olvastam ezt, most nem akarok még persze átnavírozni a másik témára, hogy, hogy tulajdonképpen soha, tehát hogy ez, ez így a, ez a mai kordívatja, divatja, hogy így megvan határozva minden dekára, meg mennyiségre. Sokkal lazábban és nagy vonalúban csinálták ezt régen. Tehát, hmm. hogy tényleg az volt, hogy szemre. És, és sokkal, hogy mondjam, tehát az egész, az egész főzés nagy vonalú volt annak ellenére, hogy nem biztos, hogy több időt töltöttek a konyhában. Meg talán kevesebb alapanyagból dolgoztak egy-egy ételhez. Sokkal nem kevesebb. És akkor nem kellett az arányok miatt aggódni Igen. annyira. Mondjuk egy hát süteménynél az én... szerintem azért már elég necces. Hát ott akkor lehet mondani, hogy tudod így a textúrát kell érezni a kezeddel, hogy megfelelő sűrűségű. Igen, amikor a már nem is tudom mi miatt, és akkor mondtam, és akkor raksz bele érzése. A <gül> <Köszön. gül> 25 20 alkalom, mert elrontod utána már? Hát, de hát az ember kóstol. Jó, a az, amit betolsz, kihúzol, és közben csak egy gódon nézed a üveglapon keresztül, de a többinél állandó visszacsatolás van. És így belegondolva, én sem csináltam már év, lassan évtizedek óta szakácskönyvből. Ö, Sőt, leszámítva a tartalmat, amit így mindig követtem, hogy hogy kell csinálni. De, de az inspirációra meg remek dolog az, hogy így összepárosítanak olyan dolgokat, amelyekre nem gondolsz. Vagy pedig, amit te is mondtál benne, hogy fotók vannak benne. Persze, jó voltam, az se az F Nagy Angéla, legalábbis ez a fiatalok szakácskönyve, se a klasszikus horváti ronaszakácskönyve, az nem igazán többzódik képekben, sőt, inkább csak ilyen jelzésért írtam. Nagynak volt egy sorozata. A nem is tudom, 99 híres, ét... vagy nem, nem tudom pontosan mi volt a címe, azt tudom, hogy nekünk megvan a teljes sorozat, mert édesanyja minden karácsonyra kapott egy et, és ő a mai napig használja, tehát ő nála nincs internet, ő nem tud megnézni semmit a neten, ő klasszikusan az F Nagy Angélából főz. Szárnyos étel, sütemény, karácsonyi ételek, tehát ezt használja. Aha. Viszont szóval azok a fotók így. ezekben a könyvekben abszolút nem hitelesek. De már ti is biztos láttatok ilyen cikket, hogy hogyan megy ez az ételfotózás dolog, és milyen anyagok kerülnek elő, meg mennyire igazából nincs közelhoz, ami kijött ott mondjuk a sütőből. Szóval ez kicsit csalóka a dolog, és megpróbálda ahhoz mérni magad ott, mint hogyha ilyen playboy, homályos fotóhoz mérnéd... Igen, tehát én nem van hogy jó kis barátra, ami megáll, húzza meg mint a világítják. <gül> és persze minimum Akkor... <gül> lakkal van, lefújva hajlakkal. Jó, azok, de köztös csalak. És miért van az, hogy, hogy a szakácskönyv az minden mai napig nagyon népszerűs? Most például a, a HVG-nek van egy ilyen külföld, vagy mindenféle országok népek szakácskönyvét be. <gül> szakásművészétét bemutató sorozatomját nem, nem az anyukám veszi, aki ugye szintén szakácskönyvben dolgozik, és nem az internetről, tehát hogy kik azok, aki a célközönség. Miért készül szerintetek akkor még ennyi? Ilyen kaja pornó, nem lapozgatás nézed, nem biztos, hogy főzöl belőle. Mondjuk, ez igaz. Polcon is jól néz ki egyébként, ötleteket egyébként jó adni. Tehát... Meg ajándéknak nagyon jó, mert most regént hogy választasz valakinek arról már talán beszéltünk, hogy nehéz dolog belőni, de enni nagyjából mindenki szeret. Persze egyesekről tudjuk, hogy inkább vegák. De azért... De azok is emberek olyanok, mint mi állítólag. Így van. Nagyon-nagyon jó vegaszokás kanyaglanak. Ugyanúgy használják a hovat a fotóknál szerint. Semmi, semmilyen módon nem. nem rosszabbak azok a képek. Ugyanúgy megkívánod. Megy vele a kajaparnó. Ah, szuper. Betoptam közben egyébként a adásnapróba egy könyvet, amit csak és kizálog a borítója miatt vettem meg. Jó, meg annó ingyen volt egyébként, most 11 dollár. A barson Noble-nél van, az a szív, hogy plancha, vagy plancha, vagy valami ilyesmi. Egyetlen egy ötletet ad át igazából az, hogy a... Ó, oh, figyeljünk! Nem baj, most ezt belefér egy Én, hogy azért grillezett, vasonsütött húsokat, azokat ezt faszán meg lehet dolni citromba, meg lájmal, és nem lesz tőle rosszabb. Aha. És ez egy akkora, akkora felismerés volt, hogy, hogy le is töltöttem kindőre, és csak jó volt. -e? Sos Sosem jutottam tovább az inspirációnál, ellenben, amit az inspiráció alapján csináltam, az visszateremek volt. Úgyhogy ezt majd itt végig kell nézni, illetve lehet, hogy szét kell nézni mondjuk az ilyen Nuk, meg Kindul, meg egyéb boldog, majd ott mik vannak. Mert ha a képben nem is, nem is villantanak nagyot, szövegben lehet, hogy izgalmas. Na aztán itt a másik napi rendi pont, amit fölírta ezek a kultikus antikvár szakácskönyvek. Ez inkább ilyen gyűjtős dolog, nem, meg ilyen kultúrtörténet, tehát nem feltétlen az veszed, hogy, hogy főzzél belőle, vagy igen? Hát, a ugye itt van az, az egyik, az a cifrai, ami nagyon híres magyar szakácskönyv, aki igazából cövek névre hallgatott a keresztségben az úr, és ugye fut egy cifrai szakácsverseny, ami a, a receptekből választanak ki, az a új megújító gaszrovonulat, a Molnár B. Tamás és a B. Tera Dóra féle, hogy kiválasztanak a receptekből valamit, és akkor azt kell felfrissíteni, átértelmezni, és, és aztán versenyezni, és ez egy elég komoly gasztroverseny. Tehát, hogy ezt életben akarják tartani, illetve az a, a bűvös szakács blog, már amikor még követtem, mert bírtam követni, engem kikészített egy idő után, tehát az annyira távol esett már, hogy, hogy esélyem sincs ezeket megfőzni magamnak, vagy, vagy hetente mindig megkóstolni, hogy Megtagadtam, szóval, hogy, hogy állandóan hivatkoznak rá, hogy ez annak idején hogy készült, és mit lehet ebből a régi stratégiából felhasználni? Mi a bűvös szakácsot a haverommal már a végén szórakozásból olvastuk, és aki hamarabb jutott oda, az rácsitált a másikra, hogy Ádám, ez egy ugar, nincs rendes uborka az országban. <síns> És egyébként valószínűleg van valamennyi igaza, de ugyanakkor ezt hetenten mindig egyszer elolvasni, nagyon szórakoztó volt Na, már. Elolvas, a legutóbbi a piros paprika, amit olvastam, hogy nem lehet piros paprikát kapni, ami esetleg fogyasztható is lenne. Igen. A másik meg, hogy, hogy esetlenként ezek nagyon hasznos könyvek. Én a, az mesternek a nem tudom ki, a látszerkesztett kiadása van, az a narancsárga alapon szétesős egyébként abból is lógnak ki a lapok. És... Egyszer, hogyha valaki egy könyvkiadótól minket meghallgatja ezt az adás, mindenképpen kommentelje be, hogy miért nem lehet normálisan kötni a szakácsműveket a Zárój vissza. Lehet, és... hogy a főzéskor keletkező olajos gőz így elkezdi a ragasztást oldani benne, nem gondolod? Erre lehet hát... számítani előre. <hállt> Vagy ez olyan, mint ezek a planétáslapok régen tolták egy időben, hogy ilyen egy kötekben volt négy szögletes ö, ö, recept ö, lapocska, tehát hogy csak azt a lapot vitt ki, ne az egész könyvet. Ah, már erre nem gondoltam Na és abban kerestem tejfölös csirke receptet amit mindenki meg tud csinálni rutinból de kíváncsi voltam, hogy, hogy mi az amit leírtak ebből és a két étel az nem hasonlít egymásra Ehhez kellett az ínyes mesterféléhez nagyjából egy liter tejföl, citrom csirkedarabok és ennyi nem volt benne paprika, nem volt benne pirítsunk olajon dolgokat és a végén borítsuk meg tájföllel, és egy egészen izgalmas dolog belőle. Finom? Finom, csak tök nem az. Nekem egyébként az a stratégiám, hogy általában nem olyan dolgokat főzök, amit mindenki ismer, mert akkor van viszonyítási alap, és például próbálok egy pörköltöt csinálni, akkor ezt mindenki érzi, ha nem száz százalék. De, mint tudom, egy körít, vagy olyan dolgot csinál, kínai ételt, akkor... Az a felté hogyha nem rossz ízű nyilván, akkor az a feltételezés, ennek biztos ilyen íz kell, hogy legyen. Az ügyes, de van az a pillanat, amikor az ember az életben maradásért főz csak. <gül> <gül> szakácskönyvből? Antik szakácskönyvből? Szórakozásból. Mondjuk, azt fejtételezett, hogy otthon három dolog van, és ezek az antik szakácskönyek, ezek rendkívül lakonikusan kezelik az egészet, tehát most egyik másikban, és én két sor egy recept. Vedd a tik levét, Hát ez pont a nagy vonalúság. Amúgy hozzáteszem, hogy én így ö, átnéztem ugye a Radvánszkit, de csak így kostolgatom, és, és találtam benne, mert ugye három, három ö, része van a dolognak, és az utolsó az egy, azt hiszem, 1603-ból egy januári menüsor vacsora megevéd. És ott találtam ilyen fura dolgokat, hogy tehénbél tejben, meg ilyen egészen vad volt, és akkor, és akkor ennek így utána néztem. Nem tudtam elképzelni, hogy micsoda és azt feltételeztem az alapján, amit olvastam, vagy amennyit megértettem belőle, hogy, hogy ez valami édességféle lehet, mert hogy valahogy édes tejet kellett tojással ö, fölverni, és azt kellett betölteni a tehénbélbe, és ahhoz még tettek mindenféle fűszereket, és kiderült, mert így beszélgettünk a konyhába a férjem édesanyával, és kiderült, hogy ezt a mai napig csinálják ez valami sajtféle, és hogy itt vidéken ez nem ismeretlen, és ezt már így 1603-ban jegyezték. Wow. De nem kívántam uh, még az az igazság. Ne, nem, az az igazság, hogy ő kóstolta, és azt mondta, hogy egyáltalán nem ízlet neki. <gül> igen, mert a tehén belet már nehezen kapcsolatban valami finom csemegéhez. Ott ugyanakkor, meg ha belegondolsz, a kolbászt és a hurkát, azt meg disznóbélbe töltötted, és azt is megesszük. Sőt. Ah, igen. Igen, de lehet, hogy ma már ezt mással pótolná az ember, akkor, akkor megveszed a hűtőpultból, hogyha már valami műanyagban lenne bele tolva. De érdekes. Meg a disznósajtot viszont néha szeretem szól, az egy guztusos dolog. Megint felé tartunk, hogy holnap reggel hentesnél fogok reggelizni. <sítható> De hogyha azt igen. a blogot olvaszod, akkor tudod, hogy nálunk nem is lehet már jó kolbász, meg disznózni. Mert ez egy ugar. Igen, igen. <gül> én Kriszta Radvázkit azt hogy találtod, hogy hogy jött az, hogy a, a misi maczkók meg ilyenek utána egyszer csak ezer éves recept? <gül> hát ez igazából úgy volt, hogy ez már régóta a várólistámon volt, mert a Mojon, ö, valaki olvasta. És föl van a Mac És akkor én ezt letöltöttem, és amikor megláttam, hogy ez milyen formában van, akkor el, el is riadtam, mert hogy ö, tulajdonképpen ezek képek. Tehát be van szkennelve a könyv. ki volt Gyakorlatilag. És, és akkor így elkezdtem beleolvasgatni. És így marhára megtetszett, és azt gondoltam, hogy miért ne csináljak egy ilyet is. Nagyon hasonlít különben, nyilván azért is, mert hogy ez valami erdélyi fejedelemségnek a főszakácsa főszakácsának a receptjei nagyon hasonlít a, a Misi Mackóhoz, meg így egyáltalán ezekhez az erdélyi hangvételekhez, de állat érdekes volt, hogy, hogy nagyon nehezen értettem meg. Tehát, hogy mondjuk így egy székenyelvjárást járást, vagy akár a, a Kalósnak a, a meséjét, azt így elolvastam, és az úgy megvolt, és ezt legalább háromszor el kellett olvasnom hangosan, mire összeállt. Például az, hogy így élj, és ez így le van írva külön, az így nem állt össze, hogy az az ügyeinek a régies formája. Szóval ez volt egy kis szófejtés, mire megcsináltam, és hát elég elég. próbáltam, próbáltam lassan megértelmezve, meg, meg úgy megcsinálni, hogy, hogy azért így a, az is megértse, aki aki még nem hallott ilyet, nem tudom, hogy ez mennyire jött át, de hát kemény volt. Igen, nagyon, nagyon durva szöveg. Később, amit olvasgattam mostanában, ott van csak nagyon hosszú, ilyen brutálisan hosszú mondatok vannak. Tök szép megvan a ritmusa, és perceken belül ugyanabban a mondatban jársz még mindig. Meg úgy tűnik, mintha elkezdene egy mondatot, és mintha nem fejezné be. Tehát így végigviszi, és várod, hogy majd valahol lezárja, de valahogy nincs meg a mondat véget. Vanak vannak ilyen nagyon furcsa szerkezetek. Hozzáteszem, hogy hiányos volt, tehát hogy ezt a, a Radvánszki ezt így az, a, az előszóban el is mondja, hogy ezt tulajdonképpen két kéziratból állította össze, és az egyik az rettenetesen hiányos volt. És akkor abból, abból és még így is, így is vannak benne hiányok, tehát hogy a, a kettőnek a, a, az elejéből sikerült ezt nyomtatásban megjelentetni. Az amúgy furcsa, hogy mennyi, mennyi a régi magyar szakácskönyvön különböző kiadásokban meg. Pedig azt gondolom, hogy régen csak éheztek, nem? <laughs> Hát, ha nem hát, is az, de hogy nem adták ki, mint a reprintben a misztott, valósul kismiklósálták, kis én nem is tudom melyiket. Uh -huh. Hát próbáltam ennek utána nézni, de igazából ezek a szakácskönyvre, egy kisebb ö, szubkultúra az hajt. Tehát ö, találtam egy linket most, hogy utána nézegetve, hogy vannak szakácskönyv Antikmáriumok, ahol van egy, ami dedikáltan szakácskönyv Antikmárium. Nem tudom, hogy működik, egy éve még működött ott a Uli a, ha jól nem, Hollán Árő utcában. és de azok az, az a, a, a, aukciókon is ezek a szokáskönyvek ezek nagyon ö, jól törögnek, és én személyesen egy, ismerek egy séfet, aki, akinek ez egy feltett szándék, hogy beszerzi az eredetiket egyszerűen tiszteletadásból, vagy, vagy szeretné azt az eredetit, tehát nem reprintet, nem, nem pedig újra szerkesztettet, hanem magát, a régi cifrait legyen neki. Már csak akkor ilyen éttermet kell csinálni, nem, ahol direkt ilyen ezeknek a recepteknek a kipróbálására van lehetőség. Csak lehet, hogy hatalmas csalódás lenne, nem? Meg logisztikai probléma. Tehát honnan szeretnél egy kisebb adag friss fenyőmadarat? igen, meg egy szerintem, szerintem Kínából azt is lehet hozatni. Lefagyasztva. Behajózni. Na... Már jól kezdődik az arhaikus, az arhaikus étterem. Keresek még itt neked gyorsan hát meg, dolgot, meg tudjuk, hogy nehéz. már a magyar marha sem az a marha. Nem lehet, nem lehet már olyan magyar marhát találni, mint rég. Igen, igen. Na, szerintem lehet is a há hármas számú igen, napi igen. Rendi pont, ami pedig irodalmi étvágygerjesztés címmel íródott ide be, és én is éhes leszek, pedig tényleg most tettem. Irodalmi unikum. Ha, ha. Nekem az Azt a vicces, hogy, hogy olyan könyvek jutottak eszembe, hogy nem is tudom, hogy olvastam-e például rögtön adja magát ugye a csokoládi, amit nem tudom, hogy csak filmben láttam-e, vagy olvastam-e is. <gül> Ja, egyiket sem, de nekem is olyan könyvek jutottak eszembe, amelyeket nem olvastam és bevalam, nem is kívánok olvasni, de egyet beleolvastam bele ez a, nem tudom, ez a Joanna Fluk, és annak van egy sorozat ennek a hölgynek, aki egy ilyen hát szingli középkorúnak számítóan, nem tudom, hogy pontosan hova esik a középkor mostanában. Hölgyemény, aki, aki mindenféle nyomozásokba keveredik, meg kiszerelmi, nagyon finom viszonyokba, legalábbis az első könyv alapján, és főzős közben, és a recept ott volt az a fejezet végén. Mindez, mit tudom, hogy négy éve. És most már egyre több ilyen csiklit irodalom jelenik meg, ahol konkrétan benne vannak a receptek a sztoriban. Képzeljük csak el, ezt mondta Bánóval. Végy egy kis üveg friss tengeri <síns> <síns> <síns> Ez olyan, Mint, mit... hogyha a krimihez csomagolnának egy készt vagy valami de egyébként a krimikben mindig gyakran esznek jó ízűen tehát a Montalbán is itt feltette azt a kérdést hogy mitől lettünk a legélyesebbek és nekem a megrék jutottak eszembe tehát ott annyira jó ízűen eszik maga a fő és nem csak jók az ételek hanem ahogy megeszi az nagyon. Hát és Montalbánnál is Montalbánó is ilyen nektek ki volt? a megrék egyébként nem nyomod a szemzol figyelted de ő eszik és néha közben elfognak egy gyilkost ez félreértett dolog ez nem is krimi talán én, én nekem egyébként nincs olyan, hogy kajáról olvasok, és nem kívánom meg, tehát az nagyon extrém kaja kell, hogy ne kívánjam meg azonnal. És ezt szoktam mindig mondani, hogy szeretek ilyen releváns zenét hallgatni, olvasás közben. Annál nincs is jobb, mint akkor enni is. Egy -egy nekem kérdés. meg inkább szomjas könyveim vannak. Aha. Ami eleti ami fura, mert hogy én, ö, nekem egy szenvedélyem van a kávézás, és amikor én a, a Stig Larsson könyvet olvastam, a te lányt, akkor amikor így 9 oldal után így legalább ötször kávéztak, akkor így a kedvér kiszámoltam, hogy a 340 oldalból, ezt most egy pdf-be olvastam, 96 oldalon szerepel az, hogy kávéznak, és akkor utána így poénkedvér, mert előjött a sajtos szendvics, és a, ugyanezen a 340 oldalon 15 oldalnyi sajtos szendvics is van. Wow. egyébként tényleg ilyenek a szvédekén pár hónapot töltöttem ott, és akkor tényleg az van, hogy a munkaidő alatt folyamatosan ugye ezekbe a nagy bögrékbe tol tolják ezt a nagyon hígkávét. Érdekes, mégsem még produktív. Az Amerikaiak. Igen, igen, sőt, talán még egy picit hígabb is. Ott kéne, hogy pörögjenek, de mindegyik ilyen híggat, nem is értem. Hát ettől a hígkávétől híg annyira nem pörögnek szerintem. A másik meg a Hemingway, és ő például a, a sörrel volt így, hogy amikor olvastam az afrikai vadásznaplót, akkor annyira kíváltam a sört, hogy majd megőrültem. Én most is. Aztán, ahogy is annyira, annyira száraz volt az egész regény, meg annyira férfias, és olyan jó ízőeket csöröztek benne, hogy én, aki, hát azt nem mondom, hogy antialkolista vagyok, de nagyon ritkán iszom, annyira ráéheztem egy sörre, hogy ez borzasztó. És itt el is? Vagy azt megtartottad a beteljesítetlen... Nem, ha megszereztem a sört, csak, csak aztán akkor, akkor azt hiszem nem tudtam inni, mert vezettem, vagy valami ilyesmi, és aztán ott maradt a sör a hűtőbe. De ez így megmaradt bennem, hogy a Hemingway az végig ilyen volt, hogy folyamatosan azt éreztem, hogy adjatok nekem sört. Erről azt hogy amikor mi kamaszok voltunk, ilyen középiskola, nem, talán a, a 18-20 közöttiek nem, akkor a... a Diodali Várnyékában volt egy ilyen nagyon-nagyon populáris könyv, mindenki körében egymás kezéből vettük ki, és akkor mindenkinek a kálvadasz kal volt az álma, ami manapság, hát egy alma inkább most így, és valaki hozott is Franciaországból, és lehetőletesen szomorú volt, amikor megkóstoltuk. Nagyon-nagyon valódi volt, és nem olyan, mint a regényben. Nem tudom, az nem is jó ital szerintem. Most itt eszembe juttattad, amit azt hiszem Fekete István írtanak, Ittenbergernek az életrajza. És abban van egy olyan rész, amikor Afrikában, ahol az emberről is tud szomjas internálják őket. És én mindenféle vacakból, kókuszból, kaktuszból, oroszlámból, főznek pálinkát, mert ő valamit kell inni a táborban és ott csempészik be, és kis kanyargós hegyi utak, és valahogyan be kell jutni az őrség alatt, és tudják, hogy Mr. Kitty az így valameddig kiállhat, mert vadász, de, de hogy hogyan jönnek be mindig a korsók, az meg egy rejtély. És megkívántad a hát Hát a koktoszpálink az, -e? az izgalmasnak tűnt, de az oroszlánpálink az annyira nem. De sok cukorra biztos lehet főzni. Aztán én megnéztem persze a goodreads a listámat, hogy mik azok az ilyen kajával kapcsolatos könyvek, amit az elmúlt években olvastam, de meglepően kevés. És e szus is biztos, hogy volt. Igen, igen, volt egy, egy a Michael Palin, vagy hogy hívják, akit te is mm -hmm. olvastál, az volt az egyik, a másik volt a szus is könyv, de aztán persze jutott hogy, hogy ugye ott volt a bor még, ha kiterjesztjük így az étkezés témáját, és ott van az a három boros könyv, amit a Moldovától olvastam, és ott általában nem kívántam meg. <gül> <gül> jó Viszont... Moldova az... Igen, igen, viszont a, a James Bond sorozat, amit most felemelgetünk folyton, mert hogy itt az új film, ugye annak is mennyire fontos eleme a könyveknek is. Minél elegánsabb körülmények között, minél kifinomultabb választás az étterembe. Az fontos eleme a, a, az éttermi jelenetnek, hogy mindig, amikor Bond választ, akkor az asztaltárs az így látszik, hogy így, hmm, na hát ez nagyon jó választás volt. <gül> Tehát <hogy> még <gül> ezt is kifinomultan ugye és persze hozzá a megfelelő bor. Tehát ez az ultra-sznob hozzáállás az étkezés. Ez ott egyébként elég ritkán van, hogy így megkívánom, amit leírnak, mert ez annyira ilyen hideg és uh, sznob, és hogy, hogy nem, nem kívánom meg. Viszont a film az eltudati dolgokat, pont ma olvastam egy hírt, ami marhára nem kapcsolódik és a gasztról, az olvasáshoz. Egy internetes ilyen borotválkozó bolt figyelte azt meg, hogy van a filmben egy ilyen hosszas borotválkozós jelenet, ahol késsel, természetesen férfiasnak, hogy kell csinálja az ember. És a Skyphobe muttója után valami 405%-kal megugrottak a keresések, és 100-valahány százaléka az eladások, mert minden Bondra most éppen azzal foglalkozik, hogy összevágja az arcát a tükörrel szembe. Igen, ez egy ilyen visszatérő hipster dolog egyébként, ez a hagyományos borotválkozás. Tehát vannak -e ezzel foglalkozó blogok, meg trendek? és akkor nyilvánvalóan a teljes készletet meg kell venni hozzá, borz, szőr, pamacsa, meg minden. Ez nagyon trendi. Na, az pont tök Kínából egyébként. Így van. Ott nem annyira védett állat vagy valami. <gül> Ez rettenetes, és nagyon vigyáztam Ti Tibeti én nem mondjam, borzból csinálják. Borzasztam. Szóval borzas sehol sem védett egyébként, olyan durván nagyon. Eleve megeszik mindent. Nem bizony, abszolút nem fenyegetett, még itt van sem. Tehát, ha valaki borzat lát, akkor tudja, mi a dolga. Nem biztos, hogy a borz életét adja a pamacsért, de majd ennek utána nézzünk, vagy legalább is ilyen. No, a és fo fotókon nagyon lógatja a fejét, úgyhogy lehet, hogy egyébként nem boldog a állapotával. <hállal> egyébként nem említettük, de ott van az a millió könyv, amikor valaki... Franciaország vagy Olaszország valami kis falujába költözik, és ott felújít egy villát, és közben eszik, és mindenféle történik velük. Tehát ez egy ilyen divatos téma volt az elmúlt pár évben, nem millió ilyen könyv jelent meg. Én bevágtam ott Linkben, napsütötte Toszkána, és. Ez volt, nekem ez volt a klasszikus, bár ezt sem olvastam, csak így beleégett a, a, a szó a vagyomban, vagyis a cím, de ilyenek mind a mai napig jönnek ki. Ez Igen, az és egyet én is olvastam, egyébként nagyon jötti. tetszett, tényleg így megkívánja az ember ott a kenyeret, meg a sajtot, meg minden. Csak érdekes, hogy tényleg ebből is olyan lett, hogy, hogy ez egy, egy műfaj önmagában, aztán jön neki az ilyenek, mint, mint most a szadomazók, kb. olyan népszerű, pár Igen, jön egy izgalmas trend. Megy ez még egyébként? Meg kell nézni az Ulpiusz mit ad ki mostanában. Most, most jelent meg egy olyan könyv, hogy Ebéd Párizsban, amelyet csak azért tudom, hogy követtem ezeket az Egy-két ilyen könyves bloggert, és a Mrs. Kepati írt róla, aki szintén nagyon élvezte, az is. Ott viszont Párizsban megy valaki, és akkor ott eszik, receptezik, és ez egészen friss megjelni, és szeptemberben írt róla, szeptember közepén. Tehát úgy tűnik, hogy ez enni mindig fognak. De biztos, meg... hogy nem fognak. eszik Párizsit és francia salátát. <laughs> A francia salátát egyébként nem az angolokra fogják rá, vagy az nem olyan? Ezt Budapest salátának hívják máshol. Na. Há, végre valami. Igen, igen. Na, Kajáról ennyit, vagy... Jó? Hát még találtam, egy nap a Santa Monikában, és egy visszatérés Afrikában, tehát nagyon gyorsan menjünk innen. Okay. Jó Minden van. második könyv kajáról szólt, jó Isten! E, viccen kívül éhes lettem, úgyhogy... Igen, most hogy erre koncentrálunk. És még nem beszéltünk a magyarokról. Hú. Ne is menjünk Én, én most a, a partinagynak olvastam a, nem recenziót igazából, hanem az ikletett egy tárcát a Seyfert Natália írta, és így kedvet kaptam, hogy megszerezzem a Parti Nagynak ezt a könyvét. Most utána néznék, az a baj, hogy egyáltalán nincsen netem. Ó, most nem baj, majd a, majd a, potka, majd a kommenterek. Igen. Jó. Tudod, most van az, hogy a hallgatók így kiabálnak, hogy de hát az a címe, hogy... Hát Megmondom, hogy, idén, hogy én is ezt szoktam csinálni ilyenkor, hogy kiabálok. Jó van. Miközben főzök. Ádám, hogy begyűjtötted ezt a jó kis átvezető hírt. Igen, hogy nem lehet kikerülni az igazság, bárminnyire arról szóltunk eddig, hogy uh, milyen nap is volt tegnap. Kedről szerd a virradó éjszaka. Valahol Amerikában a Disney felvásárolta a Lucas arcot, a George Lucas-t, a Star Wars-t és minden ilyesmit. Egész biztos őkben, hogy van valami étkezési vetülete, mondjuk csoki, vagy cukorka, vagy ilyesmi, az is része a franchise-nak de legalábbis egy megdonácos közös kampány az biztos. A Star Wars-ból játszottam sokat, abban sosem kellett tennie a hősnek, a múgyanús is volt. De kocsma volt, azt ne felejtsük el. Többet És hogyan látunk. szerzett HP-t akkor? Medkit, természetesen, meg Healing Spell, meg ilyeneket. Hát mindenki Jedi volt. Én, nekem é. teljesen megvan az a kép, hogy, hogy a, a Luke valamilyen ilyen rúdszerű dolgot eszik, valamilyen mint katonai ellátmány, tudjátok, ez a... Aha. Igen, future kaja. Igen, igen, future kaja. <gül> ja, ja. És milyen hatással lesz ez a, ez a hír, ha a kajára nem is, de a könyvekre? Hát ugye új istálóba került a dolog, és a Lukász megmarad, mint tanácsadó, ami azt jelenti, hogy eltávolítják a közeléből is a témának. <gül> Mert nem ezt a címet kapta volna, úgyhogy... Hát gondolom megjelenik még egy pár franchise, aminek kettő, kettős pont van legalább a nevében, Star Wars, meg a... Hoppá! Erre nem számítottam, hogy közben az analóg telefon csörög. Na, addig az Ádám elmondja, hogy mit gondol erről. Veszem nyugodtan. Kérdés álláspont van, az egyik, hogy mindennek vége van, és mostantól kezdve Mikyegyel lesznek tele az evokok. A másik az pedig, hogy hát lehet, hogy még időben vették ki Lukasz kezéből, mert egy zsar így is elkövetett a Star Wars nézők ellen. Na és kéne megfőzni. Stas, nem egy, ennék belőle. Aztas rágós, tehát ha valami rágós, akkor az. Igen. Már egy nyúlszerű szó lehet, hogy... Kiskor. Vagy mint a polip, nem ilyen kis gyűrűkre vágni. Hm. Nehéz elközelni, hogy nincsen arról könyv, hogy hogyan lehet ezt a, ezt a jó szágot minél gyorságon elintézni, és biztos van benne főzés. Itt egy akkora univerzumban mennyi elhető dolog lehet. Na mindegy, nem, nem, nem, nem, nem várok rosszat tőle. Hogy tegyem hozzá, rákerestem azért, Star Wars Cookbook természetesen van. Wookie Cookies, az a címe. <síns> Ú, te jó isten. Ez Miku? nagyon volt. És már van folytatása is, The Star Wars Cookbook 2. Na hát ez mindenképp... Vookie pies, clones and other recipes. Bármilyen témáról beszélünk, és utána van ezt rákeresem, akkor mindig találsz oda vágod. Ugye a Star Wars abc és könyv az is meg volt. Most már valami szexuális tanácsadó könyv vagy ilyen self-help könyv kéne még, de ne, ne firtassuk. Oké. Okay. Hát igen, mert tényleg ilyen pszichológiai segítség, ugye, amikor a testvérébe gondolkodik, hogy szerelmesebb vagy sem a luk lehet ezt még csavarni. Szerintem gyorsan váltsunk át arra, hogy váltsunk át arra, hogy ki mit olvasott. És akkor Gabi kezdje is el. Kezdem is a sort. Én meglepetésem folytattam tovább a Megdevit sorozatot, mert hogy most már a negyedik is a pirtokomba került a remek antikváriumban, és bár volna. tettem volna. Na. Elolvastam, elolvastam. De, de egyrészt ez az egymás utániság ez, ez rendkívül rosszat tett ennek a sorozatnak. Másrészt szerintem ez volt a leggyengébb része. É... Azért nem tudok veled vitatkozni, mert abszolút nem emlékszem. Nem emlékszem. Ez az a könyv, aminek az, egy horror szerző drámai fél öngyilkossága előtte pedig kétségbeesett üzenete után kezd a két főhős nyomozni, hogy mi történt a csajjal, ami arra készítette, hogy teljes személyiségtörlést ügyenek véghez rajta. Tehát majd Aha. rá ez a személyiség megszűnik, és visszanyomoznak. Tehát az, a könyv első része az a klasszikus nyomozás, melyben <gül> különböző siklóbalesetek, bérgyilkosok, blah, blah, blah, de hát ez szokásos dolgok történnek meg, és... Mindez kb. úgy, mint hogyha valami adventure játékban egyik színből a másikba lépnél, és hogyha ott megfelelő eszközöket megtalálod, és a megfelelő módon kommunikálsz az egyik szereplővel, akkor megkapod az információt, és ez a szabványos folytatása. És csak rátesznek egy lapától, hogy a könyv második, már kisebbik része, az pedig egy világméretű probléma megoldása, amelyben már a nyomozás az nem, nem igazából játszik szerepet, hanem, hanem egy, inkább egy ilyen klasszikus science fiction téma, amely tehát nem, nem várik előnyére ez a hibrid üzemmód, de derekosan végolvastam, mert nem kell rá nagyon figyelni. Tehát a, most, hogy így teljesen megszoktam már ezt a stílust, így rá rá csodálkozom a mandas struktúráról, meg, meg a, a, arra, hogy hogyan építgeti a kis univerzumát, milyen a, a szociológia, tehát hogy működnek ott a társas viszonyok. Ezek jobban szórakoztatnak, ezek a kis ledér viszonyok, amelyeket bele-beleszúragat a főhős és különböző kis kalandjai, meg kapcsolatépítései, de a további csinos szereplők is mind-mind állandóan fractolnak, illetve sosincsen semmi durvább jelenet leírás, de lehet tudni, hogy mindig találnak egymásnak, találnak szimpatikus fiatal embereket, akikkel örömmel töltenek éjszakákat, meg kellemes vacsorákat és azt is észrevettem, így még, még visszagondolva, mert a könyvet már befejeztem, és a kaja téma akkor már így véglegesedett, hogy, hogy igazából enni is nagyon szeretnek, de nem ő, hanem Alex az, aki állandóan viszi ezt a munkatársát valami jó étteremben, és ez, ez kardinális kérdés, sőt arra is kitérnek, hogy különböző világokon milyenek a, milyen a szalonna, meg milyen a tojás, és hogy utánozzák az eredetit mindenféle szánalmas módon. Sőt, egy idegen faj is szerepel benne, ahol eltöltenek kis időt a köreikben, és ott is próbálkoznak az evéssel, és arra De is nem tom, megfigyelted, hogy általában az, értelem, az étterem jelenet után van a szikló szabotálása jelenet. <gül> Mindig túl magukat. Nem, nem, ez igazából lehet, de voltak, annyi éttelen jelenet van benne, hogy nem szúrtam ki, hogy, hogy a sorrendiség az mi, de, de az biztos, hogy ez egy alap, alap eleme, alapeszköze az írónak. Valószínűleg, valószínűleg szeretem egyrészt, másrészt meg szereti ezzel a, ezzel a hétköznapi világábrázolása, megtámogatni ezt a sablonos történetvezetést, tehát az ötödik könyv az Echo, ami már elérhető, hát ezt most egyelőre messzi távolba helyeztem, és biztos eljön az idő, amikor elolvasom. Főleg azért, mert tényleg nagyon gyorsan lehet haladni rajta, és te teljes agyarodt is lehet követni, mert ki is marad egy jelenetet előbb. Inkább csak a nevek. a nevek azok, amelyeket rendkívül sokat dob be, és hogyha azokat észben tudom tartani, akkor a történetvezetés az annyira nem gond, hogyha egy-egy oldalnál vagy rövidebb időre nem figyelem, hogy mi történik. Aha, az nem is tudom, pár adás akkorában pont azt ajánlottam, de nem emlékszem már a történetre. Aha, az ötödiket? Igen, igen. Aha. Na, még mindig az első az, és még mindig azért, ami, ami a kedvencem, és még mindig a tartalom miatt, ami, amit már nem mondok el harmadszor, uh -huh. viszont egy, egy nagyon jó könyvet is olvastam, melyet a, ez itt a ezt e, Nemes dani kaptam, a podcast csörözésen nagyon-nagyon köszönöm neki, én ott rögtön bele is olvastam, mert olyan fáradt voltam, hogy olvasásra vágytam az est vége felé, és ez így is alakult végül. Én nem emlékszem én... az est végére. Én Te is olvasásra vágytam. A végéből, de akkor ti még maradhatok. A könyv címe a férfi, aki munkát talált, és az írója pedig Herman Bruce hogyha hogyha jól lejtettem a nevét, ő egy belga úriember, és a könyv hátulján a fotója szerintem mindenkit megragadott, ezért képes voltam és keresgeltem még a neten a fotói közül, és hát ez a pozőr art, hát zseniális, tehát válogattam ott itt, nektek is mutattam, de majd uh -huh. mindenkör. spanyol posz... mi spanyolgi termész, és este kickbox harcos. Igazából már megöregedett, és ö, ö, számtalan alkalommal cigarettákkal a kezében, vagy egy darab cigarettával a kezében ábrázolja a kép, és, és több olyan kép is volt, amelyben Cérnők vannak mellettebből ebből csak egyet választottam ki. De mindenképp unott arccal. <gül> Igen, most esett, vagy durcás. A könyv pedig, mind megfelel ennek, a, ennek a képnek, tehát ez az ember, ilyen könyvet kell, hogy írjon. A főhőse... Louis egy könyvtáros, egy meg nem nevezett cégnél elképzelése nincs, hogy mi, mivel foglalkozik a cég, és pont ez a lényeg, hogy voltak éppen ez egy személytelen, lényegtelen cég, és ez a könyvtáros fiatalember mérhetetlenül antiszociális, űr, egy kicsit őrült, tehát vagy teljesen, nem akar alapvetően dolgozni a munkáját, nem igazán akarja ellátni már, mint az, amikor bejön valaki kölcsönözni, akkor... akkor legkevésbé sem akar vele foglalkozni, hanem, hanem a saját kényére, kedvére a, a világhoz uh, éppen adott viszonyát uh, uh, kivetítve cselekszik, uh, akár napokat is szívesen eltölt egyedül ebben az irodában, tehát egy uh, élképesztően irritáló figura, akik, akinek közben ez a belső, ez a monológia valami rettenetesen vidám. Tehát a számtalan helyen behajtottam a, a könyv oldalt, mert vissza akarok oda térni, hogy még, még nevetgélyek a, a mondataim. De olyan ö, elgondolkodik azon, hogy, hogy miért lehet valami problémája, és az a gyerekkorával lehet ezt megmagyarázni, amelyről eddig azt feltételezte, hogy derűs volt egy kiegyensúlyozott, Most nem nagyon, ezért kéne, hogy valaki megéri az életrajzát, hogy, hogy abban majd ő után olvashasson. De mindez nagyon száraz, nagyon, nagyon egyszerű mondastruktúrával, és a történet maga sem a történet, vezetés, sem pedig a, a úgymond ez a nyelvi ö, gazdagság, ez, ez nem a, alapozza meg, hogy miért ilyen remek ez a könyv, hanem, hanem ez a kifacsart logika, ez a kifacsart szemlélet, hogy a világhoz közeledik. Számtalan ember jön oda, akikkel számtalan nő, akik, akikkel mindenféle szexuális fantáziai vannak, de természetesen ezek is retteletesen kifacsartak, és itt most nem valami pornográf kifacsartságra kell gondolni. Ö, és ezek az események egymással teljesen egyerongóak, ezért aztán nem vesz észre az ember, hogy, hogy bizonyos események viszont, ahogy minden regénynél, ennél a regénynél is, előbbre viszik a történetet úgy, hogy aztán valamilyen drámai módon befejeződjön. Nem tudom, hogy mennyire tudtam átadni azt, hogy mennyire rendkívül szórakoztató az a könyv. Én metron olvastam, és, és nem nagyon tudtam visszafolytani. Hát vigyorogtam, én végig, de nem mindig vigyorog rajta az ember, és amikor befejezi, akkor alapvetően van benne egy kis kellemetlen érzés a rohadt életben. Hmm. Ez egy nagyon Újra... rövid könyv, ugye? Ö, azt mondjam, ilyen 200 oldal körül de ilyen kis alakú, tehát ezt tényleg nagyon gyorsan el lehet fogyasztani, és, és... Megér több olvasást is. Külön, de hát a akkor nem fogod kölcsönadni ebből a dudóan. Kölcsön adom szívesen, de számon tartom, hogy kinélben is mennyire Egyébként ez a, ez a könyvtáros és a kölcsönzés a könyvekhez való viszony az is zseniális. És Pável, aki ezen a sorozésen jelen volt az egyik blogjának, ki is az utalásokat, a más könyvekre idézeteket. Érdemes azt is megnézni, hogy hány könyvet és milyen könyveket említ meg egyáltalán a fick és milyen viszonylatban. Ugyanúgy hogy más nem is adtak ki tőle magyarul. Hát azok a fotók, amiket találtam róla, azokban annyira remekül pozul ez a ficka, hogy nehéz elképzelni, hogy, hogy ő ne lenne ne sztár. És euh, habár az a könyvem, tényleg nagyszerű, de, de biztos, hogy kellett még egy-két ilyen nagyszerű könyvet írni, hogy a sztár legyen, vagy persze lehet, hogy euh, remek tv vagy valami provokatív viselkedéssel is megalapozhatta, de szerintem nehéz elképzelni, hogy ne írt volna még pár ilyet. Meg de kell várni, megjelenik. Lehet, hogy már az ógyban is sztár volt éle. Hát is adom a szót. Jó, én viszont rövid leszek. Pelekan azt olvastam a változtatása kedvéért a Right ez Reign című művét, ami, ami a Derek Strange történetnek a, történeteknek a legelső darabja. És, és nagyon furcsa, mert sokkal súlyosabb, mint a, mint a bármi, amit eddig olvastam tőle. Azzal kezdődik, hogy, hogy megismerkedünk egyrészt Derek Stranger, aki egy négy fekete, mi, a, mi most a PC szó szóval erre, is Afrikai, uh, amerikai. Vagy igen, fogy. mert ott Amerikában mondjuk ott azt lehet mondani volt tehát egy afroamerikai nyomozó, és, és ex-rendőr, és megbízza egy másik rendőrnek a édesanyja, egy halott rendőrnek az édesanyja, nyomozza már ki, hogy mégis mi volt az igazsága a fiának a lelövése kapcsán, mert nagyon nagy sajtóviszangot kapott egy, egy fehér rendőr aki lelőtte, azt, azt el is ítéltek meg, aztán kilépett a testülettől, meg... Ez meg az volt, és az a fiát is elővették, hogy ő nem volt Józsarú, meg hogy rendőri brutalitás miatt egy csomószor elmarasztalták. Most soha valahogy tisztál a gyereket meg, derítsa ki, hogy akkor tényleg ez egy, egy rasszista bűncselekmény volt, amit eltosolt a rendőrség, vagy valami egészen más. És de ebből még lehet volna egy sokkal könnyedebb regényt is írni, de nagyjából a harmadik oldalon találkozunk azzal a srácsal, aki lelőtte azt a, a másik afroamerikai rendőr fickót, és... És igazából egy szimpatikus gyerek. És akkor mindentől kezdve a sakkozás, hogy akkor ez egy, egy jó ember, egy rasszista, ez nem tudja magáról, hogy azért lőtt, mert néger volt, azért lőtt, mert üvöltöztek, és mert nagyon félérthető helyzet volt. És mellette én egy másik szállakpelek van, az, ami pedig egy, egy ilyen drog biznisz, mindenféle fehér, vájtres utárarcokkal. Egyébként elég bátor, nem nagyon bele tud menni az afroamerikai témákba, annak ellenére, hogy Ugye neki a bőrszíne nem olyan. Igen, és ő görögben amelyikai... Igen, bele lehet szaladni pofonokba. És, és nagyon izgalmas a kifutás, és hát minek utána ez a Derek Strange és Terry Queen sorozat, azért szerintem nem löök nagy pont azzal, hogy, hogy a végén nem. Akár túlélés is lehet belőle. Vagy túl, túlél, igen, a, a, a sáz, de nem jön ki belőle egyszerűen. És, és pont ez a nagyon furcsa benne, hogy sokkal elgondolkoztatóbb, mint amennyire elgondolkodtatók szoktak lenni, akár a a krimik, akár más krimik is. Aha. És uh, a másik pedig nagyon nem tudom, hogy merre lehet ezt folytatni, mert a, ennek a az utolsó a olvastam, azt, sőt, azt olvastunk mind a ketten Balázs, a, Mi volt annak a címe? Hát ezt majd a Wikipédia megmondja. <laughs> Mindjárt kivikipédiazom nagyon gyorsan itt. Uh, na mindegy is. És uh, és az pedig nem volt ennyire, ennyire komolyan vetett, tehát mint hogyha ott felpuhult volna valamennyire. Ez, Mert... ez is, volt egy kőkeményké, mi meg kell venni azért, ha 8 dollárt, amit adják az Amazonnál. Nagyon jól szórakoztam rajta, és nagyon van rajta mit gondolkodni. Jó van, aztán nekem is szinte előkerül majd afroamerikai nyomozó, de megkérdezem, hogy Krista, te készültél valami könyvvel még ezelőtt. Szóval, hogy így konkrétan nem készültem, én így a van értem el, vagy kóstolgattam, mert hogy igazából kedvet is kaptam hozzá uh, azzal, hogy megcsináltam ezt a részletet. Uh, Mostanság olvastál valami érdekeset azon kívül? Olvastam, igen, a Pap Sándor Zsigmondnak a Semmi Kis Életek című könyvét, és hát nagyon-nagyon szerettem, nagyon vastag könyv, és nekem viszonylag ritkán van türelmem nagy vastag könyvekhez. Nem tudok történetet mesélni, mert igazából nincsen történet. Pontosabban egy ilyen, <kül> egy ilyen fura, avval Elkezdődik, egy, elkezdődik a jelenben, és arról szól, hogy van egy pasi, akinek a... a ezt tudni kell, hogy Erdélyben egy elképzelt partiumi városban játszódik, vagy kisvárosban. Van egy pasi, akinek a akinek a fiát lelövik a határon állítólag határát lépésért. 80-es 80 évek közepen nagyjából. És innen indul a történet, és aztán egy ilyen, egy ilyen fura idővel való játék kezdődik el, és tulajdonképpen így visszanyúlunk a módba, és a módból elkezdünk belehátrálni a jelenbe, tehát igazából a könyv végén ö, térünk vissza a kiinduló pontjához. És ami engem nagyon megfogott már mindjárt az elején, hogy rettenetesen jól ír a pap Sándor Zsigmond. Én csak részleteket olvastam a molyon, és igazából pont az alapján kívántam meg ezt a könyvet, és ö, tulajdonképpen minden egyes, Részlete a regénynek, azt mondanám, hogy elmegy kis prózának is. És akkor azt gondoltam, hogy ez a Pasi biztos nagyon jó tárcákat, meg nagyon jó rövid prózákat ír, és kiderült, hogy valójában eddig nem is jelent meg semmi tőle, ö, már, már hogy így legalábbis regény, viszont eszéket tanulmányokat, meg, meg, meg kis prózát írt. Hát többi már tőle valamit? Nem, nem ez így. a könyv, nálam is ugye listán volt, mert nagyon jókat hallottam róla, és örülök, hogy most cippó meg is erősíti, mert felerősödik Csak. akkor. Tényleg minden, minden mondata olyan, hogy így mutogatnám, mert annyira, annyira erős, és azt érzem, hogy nincs rajta semmi salang, és valahogy úgy van mesélőkedve, hogy nem, nem túl burjánzó, és nem szertágazó, hanem tök tiszta. Nagyon-nagyon letisztult. És ettől, ettől iszonyatosan erős. És főznek benne? Igen. Igen, pont ez jutott eszembe, hogy volt, volt egy rész, hogy, hogy van, benne, van, van, van benne egy pasi, aki így mindig értesíti ott az embereket, hogy mikor, hol lehet kapni valamit. Ugye jegyre árulnak, illetve jegyre tudnak szerezni élelmiszert, és akkor mindig van egy jó fülese, hogy mikor hova érdemes menni, és aztán utána mindig le is jelentkezik, hogy szagalapján tájékozódik, hogy hova érdemes menni, és akkor kérje a járulékát. És ez Igen. is ilyen nagyon erős kép, ahogy, ahogy, így, ahogy egy ilyen szürke lépcsőházban terjengnek a szagok. Hú, ez nem biztos, hogy jó hangzik. Nem, nem hangzik jól, de, de valamiért mégis, mégis jó. Jó volt olvasni. Tök jó. Ne, nem, nem, nem, nem a... Érdekes módon... Uh nem a negatívumok voltak benne, erősek, hanem, hanem annak ellenére, hogy az egész az egy, tulajdonképpen egy elég nyomasztóéráról éráról szól, valamiért én mégis inkább valami, valami, nem tudom, szeretetet éreztem ebben az egészben, meg hogy, meg hogy ez csak úgy lehetett átvészelni, meg túlélni, hogy itt olyan, olyan kötődések voltak, olyan érzelmi kötődések voltak egyes emberek között, hogy, hogy az így átsegített minden. Nem. Na, ahhoz képest, hogy nem készültétek, tök jó elmondtad nekünk. <gül> Máskor se készülj. <gül> én, én visszatérek, akkor én meg, megcserélem a sorrendjét a listához képest a dolgnak, mert akkor át a másik afroamerikai nyomozós dologba. Én a Chester Himes nevű írónak Rage in Harlem című könyvét olvastam. Itt tulajdonképpen egy uh, ilyen hát nem mondám, hogy krimi sorozat, de bűnügyel foglalkozó sorozat része, az ötves meg 60-as években írt ez az író. Nagyon érdekes életet élt egyébként, így nagyon fiatalon rablás miatt. Ugye ő igazi afroamerikai író, tehát ő jobban benne van dolgban, Rablásért ült is elég sokat, aztán egész szép irodalmi karriert futott be. Még az 50-es években költözött át Párizsba, ahol rettenetesen élvezte, hogy így kicsit tárolták őt és csajt is talált magának. És Ebben az időszakban írt ezt a sorozatot is. Film is készült egyébként ebből a könyvből, de nem láttam, és nem is akarom megnézni. A sorozatnak az összefogó eleme az két nyomozó: Grév Digger és Coffin Ed. A, a nevük. És érdeké, nagyon és... szémpetekus. Ugye? És ebben az első regényben egyébként eléggé csak a periférián mozognak, és nem lehet mondani, hogy túl sok oldalt áldoz rájuk az író. A főszereplő egy Jackson nevű rettenetesen szerencsétlen fickó, aki egy ilyen nagyon buta, jó szándékú, nagyon esendő ember, és a 200 plusz oldalon végkövethetjük, hogy sorozatosan hogy verik őt át, és hogy csinál rossz döntéseket egymás után, és egy ilyen spirálba belekerül, és ebből alakul ki a történet. Az az érdekes, hogy egy egyszerre nagyon humoros is, nagyon vicces jelenetek vannak a könyvben, de ugyanakkor brutális is tud lenni. Hozzátenném, nagyon sokat hozzáadott a könyvhöz, hogy én ezt hangos könyvben fogyasztottam, Samuel L. Jackson felolvasásával és szenzációs volt, abszolút. Tehát vannak olyan felolvasók, akire nem is figyel fel az ember, azért jók, mert teljesen csak a sztorit hallod, és nem foglalkozza az előadásmóddal, de hát ő aztán minden karaktert eljátszott benne, a, a, a vén alkoholistától, a fehér rendőrökön át egészen a a, a prostituált meg, meg transvestita figurákig, és nagyon szórakoztató az előadásmód is. Meg annak ellenére, hogy, hogy, hogy végig az ember legszívesebben felpofózna ezt a jackson a főhőst, azért nagyon, nagyon, nagyon jó szórakoztam rajta. És Pont azért nagyon üt, amikor szörnyű dolgok történnek benne, tudjátok? Tehát egy kicsit így elvidámkodik az ember, nevedgél, hogy egy ilyen halottaskocsival hogyan üldözik, halottaskocsit vezet, és akkor üldözik a rendőrök, meg egy ilyen lóvontatta kocsival, és üldözési jelenetbe keveredik, és hogy elnevetgélünk, de megmutatja Harlemnek abban az időszakban tényleg így a legsötétebb oldalát, és a legszörnyűbb, meg kiszolgáltatottságot meg, meg a, azt az élethelyzetet, amiben ezek a szegény emberek élnek szóval egy nagyon jó sikerült könyv, és most új utána olvastam lehet, hogy, hogy mást is olvassuk ettől a Chester azért nem mondom egyébként, hogy, hogy azért mondtam, hogy nem nézem meg filmben, mert azért tudvá, hogy mi megy keresztül ez a fickó, én ezt nem akarnám még egyszer átélni és nem, és nem akarom ráadásul, hogy így felülírja az élményt, ugye, amit a jackson hallottam. Másik dolog, az valami teljesen más. <gül> ez egy a reptéren vettem Londonban teljesen véletlenszerűen ezt a könyvet. Nagyon, azt vettem is, hogy nagyon kevés ilyen science fiction jellegű történet volt a sok könyv közül, és ez, ennek tetszett meg a legjobban a borítója. Ez egy Denny nevű hölgynek az Echo Rising című regénye. Ilyen jó vaskos, ilyen 500 oldalas tartalmas könyvez. És jó kis uh, mix egy ilyen futurisztikus science fiction kezdődik az egész. Ilyen, hát azért nem túl távoli jövője Londonnak, ilyen, tudjátok a... a a nagy nemzetközi cégek teljesen átveszik a hatalmat és manipulálják a lakosságot, akik... Ilyen cyberpunkos? Igen, igen, cyberpunkos. Ebben a környezetben ismerjük meg ezt az Echo nevű figurát, akinek a Gecko-ból rövidített az irónőr nevét. És hát egy ilyen szuperhős jellegű figurát kell elképzelni, aki Mindenféle műtéten esett át, és ettől mindenféle ilyen extra képességet beleszereltek. Például tud lángot fújni, meg mindenféle szenzorban, meg mindenféle nagyító a szemében. Tudjátok, ez abszolút ilyen feltutizott... Igen, igen, felügyelő, aki rettenetes, gyors, és ilyen geckószerűen a bőrés színét is tudja változ változtatni, és akkor így bele tud olvadni a környezetbe. Szóval tényleg egy ilyen science fiction képregény figura, aki egyébként egy rettenetes ellenszenves jelenség, tehát egy pillanatra se lehet kedvelni, őt egy ilyen mindenkire rosszul reagáló, teljesen, teljesen nem kedvelhető figura. Tényleg a bajt keresi csak kegyetlen, nem nagyon... Érdekli a másoknak a szenvedése, és nem, nem, nem kedveli meg az ember a történet során se. Mivel ez a hátlapján is rajta van, a főszövegben is rajta van a könyvben, azt elmondom, hogy nem sokkal az első fejezet után rögtön egy ilyen fantasy környezetbe átkerül ez a figura, és akkor hirtelen átvált a könyv egy ilyen modern fentezivé. Nagyon érdekes, ugye ez a figura, akit nem szerettünk, meg az kerül át ebbe a, ebből a science fiction környezetből, egy ilyen tényleg hagyományos, szintes, árkányos, ilyen pseudó középkori környezetbe. És itt, itt még jobban előjön, hogy, hogy mennyire nem kedvelhető figura, de azért ez az új helyzet nyilván új kihívások elé állítja, és akkor nyilván ez alatt kezdi az ember felfedezni, hogy mitől is ilyen ez a figura, hogyan is működik, és nyilván hat rá ez a más másik környezet, és szép lassan, már szinte emberszerű tulajdonságokat növeszt magán. De itt akkor nem simán ő lesz a legnagyobb király, mert hogy le tudja köpni tűzzel azt aki... Nem, nem, elég szó a helyzetbe így. kerül az a helyzet, tehát ez a fantasy világ ez pont egy ilyen hatalmas krízis kellős közepén van, és nagyon érdekes eleme a történetnek, hogy végig, ugye ő azt feltételezi, hogy ilyen mátrixszerű helyzetbe került, és a most őt elkapták, és manipulálják az agyát, és minden csak ott történik. Nem árulom el, hogy így van-e, vagy sem. Azt hiszem, hogy a... nem mondanám, hogy hibátlan a könyv, mert borzasztó visszataszító, hogy ez a figura ebben a fantasy környezetben is, ugye meg teljesen más világban is a saját kis hülyeségeit mondja, tehát így próbál cool beszélni, meg ilyen modern dolgokat említeni, olyan összefüggésben nyilván a, az egyik beszélgetős társa sem érti, hogy miről van szó, de végig megmarad benne ez a fajta hú, uh, milyen cool figura vagyok beszél stílus, és ez nagyon irritáló. De hál' olyan sokat nem beszél a könyvbe, és így e, ilyen világépítésről szoktunk beszélni, hogy mennyire működik egy könyvbe, és ez itt nagyon működik. Tehát ez a futurisztikus környezet is egészen jól elképzelhető, és eléggé jól leírt, és aztán ez a fentezi világ is meglehetősen kerek, és érdekes, és érdekes folyamatok, meg dolgok vannak benne csupa érdekes karakterrel. És végig egyébként az járt az eszembe, hogy hát ez a figura abszolút ilyen képregény figura. Aztán most utána néztem a könyvnek meg az írónőnek, és hát ő a Forbidden Planet nevű nagyon-nagyon cool angol boltban dolgozik nagyon régóta, ami pont ilyen elsősorban képregény, meg ilyen science fiction játékokkal, könyvekkel, ilyesmével foglalkozik. És nyilvánvaló, hogy, hogy az a inspiráció hatott rá, hogy így alakítsa ki a figurát, és Egyébként Twitteren írtam is a hölgynek, mert megtaláltam Twitteren, hogy elég nehéz elképzelni így a leírása alapján a figurát, hogy, hogy készült-e valami sketch róla, és képzétek küldött is egyet. Í, az meg. Meghoztam, hogy elrakom már is a postba. És nyilvánvalóan ez hozzátesz nekem itt a pozitív élményhez, úgyhogy nem tudom, én olyan, olyan könyvnek tartom ezt, amit mondjuk a, nem is tudom, amit az Adasztrától szoktunk olvasni, tehát ilyen, modern, érdekes, újszerű, friss, ilyen világépítős dolog, né néhol kis hibákkal. És várom a folytatását. Jól beletrafáltál akkor egy rögtéri vásárlásba. Így van, néha kell így hagyni, hogy a véletlen. Aha. Tényleg szerencsés választás volt tényleg, majd ránézek. Na, ide belerakom a linket, amíg nem felejtem el. Szóval nekem jó hetem volt ebből a szempontból. Mindenki örömmel mesélt a könyvéről. Mindenkinek jó hete volt, ezek uh -huh. szerint. Kívánjuk kívánjuk mi is jó hetet. Igen, mert enni kéne valamit. <gül> jó étvágyat. <gül> most, <hogy> mondod. <gül> igen, jó étvágyat nektek én is. Van. Sziasztok. Sziasztok.